أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ولا أعوذ بالله تعالى من شلور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي بالله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث من يوهد فالنريمت Jam vetëm për Allah, subhanahu wa ta'ala Zotin tonë e falenderojmë, prej ti fali dhe u zimë kërkojmë Salavata dhe selamat, përshendet më të mira për pengamberin tonë Mohamed Mustafa në lehi salatu vë selam Bishok të ti besnik, më i familjën e ti të ndërshme Dhe gjdo muslimatit si li ndjek rrugën e ti më të mira Dherë në ditën e fundit të kësaj bote Në ndërruar vëzër të të vazhdojmë Në ciklin dhe së ne kemi filluar Nëmbi shpegimin e emra dhe Sot e kemi emri në radhës Emri, pra kemi kaluar Dikon 57 emra Sot është emri 58 Me lejnë e Zotit të bare kjo vëtjala Emri i radhës është Emri e Shehid Njër nga emra të Zotit të bare kjo vëtjala është emri e Shehid Për të si në do flasim se qëfar do më tha një ka dhe Si kuptohet për emrin e Allahu të bare kjo vëtjala Parasën Hyb në do më thanit e këti emri Dhe një Uh, hyrje rreth rëndësisë mësimit të emrave recitive të Zotit subhanahu ve teala. Të ndëruar vëllezër që kemi përmendur disa prej fjalive të shumta të asaj që kam përmendur më derart se ë uh, gjithçka është degë e perceptimit në gjele -gjele -gjele. Pra, e sakcon, pra të Allahut xhelel xhelal. Pra kur njeriu e saktcon, pra sakt beson për Allahun te bareke ve teala, çfarë i takon atij prej të drejtave dhe attributeve, atë kjo saktësi ë uh, i sakcon, pra i vërteton në vendin e duhur gjithçka çka çka vjen për e, për gjërat e tëra dhe çdo defekt tonalt është ë defekt poshtë. Pra kush nuk beson për Allahun si duhet, kush nuk e njeh Allahun në emrat si e tij, çdo çend çka e din e din me me të mangët. Nga se ai i cili ka kriju kët çend është Allahu Xhel gjele Xelali. Dhe mos njoha ti i cili ka kriju është mosnjohje e asaj çka aja ka krijuar, por për shembull, nuk mundi me ditë neve kur e krijon dikush një paisje, apo dhe ne jemi ignorantë ai asaj, edhe nëse ne domosdan më mësojmë diçka vetvetiu, vetë na mësojmë për atë paisje, por kush ka njohuri plot për atë paisje, ai i cili e ka marrë prej krijusit, ai i cili e ka prodhuat paisjen. Dhe sado që ti mëson vet për diçka, apo mëson vet diçka për për ndonjësen, gjithmonë do të jesh i mangë. Gjithmonë do të jesh i mangë. Andaj Allahu te barake ve teala krijuesi i universit sa më shumë që ne e shtojmë njohjen për ta na shtoj edhe njohja për gjërat që neve neve na në rrethot për pikë ka vëllazë sa ti kam mëmë në diretarët është se rregulli për Allahun te barake ve teala vlen rregulli çili e cilcojm Allahun çëshe e cilson ai vetë dhe çka cilcopuai nga bejjon sallallahu alejhi ve sellem ku rregull vëllazë vlen shumë prej mesave të Efes. Por çhemë sot me kohën bashkëkorën e shohim njerëzit se ë thërëm për shembull se un jam më intelektual, më hulumtues, më studios e kështu me radhë dhe mundohen me këta për shembull me gërvisht në në të prerat e Efes. Dhe çfarë thon? Thon se këto tekste vijnë dashme at, çka ne e besojmë. Çfarë kanë bënë dietarëve? Për shembull, nëse ti lexon një tekst të Kur'anit apo një hadith për nga më berisallallahu a.s. Dhe nga jo që ti e, ki hullumtim, mendor, racional e kështë në mërat, thusikur po vjen në deshkjo me me, me njëntime. Qëfar do të me ba? Filozofët dhe zërët, farë kanë ba, e kanë interpretu tekstin kuranor që të përpudhët me ata që ka ata edhim. E, e djetarë të sunetis, farë kanë dhe zërët, do të interpretoj mendimet tona që të përpudhët me kuranit. Kërë të te lezonit tekst kur anor, e mërë të allahu, lajmë të zotit, e kështë të mëra, liqë të zotit, halal, haram, farz, e kështë të mëra, dhe dhu a ka mundësi kjo mungan racionale, a ka mundësi kjo mungan për njërës të meqëm, e kështë të mëra, qëfar të e në dhezët, a i cili e ka zblit këta është rabbul e alemini, zoti botrave, a i cili e ka kryu me njën tane, Ai nuk ka mundësi me të ardhë me një urdhër që vjen ndesh me mendjen e ndonjësh. Sa ai e ka krijuar mendjen, do ta kalon këtë mendje për ta kuptuar urdhrin e tij. Mirë, nëse ndonjëherë duket ty e shumë ju duket njerëzve, andaj shumë pra njerëz e thon, si ka mundësi kjo më konfe, pse kjo vjen kështu, pse kjo ajet kështu? E mos flasim për ata se detyrë bëjmë këta. Ja bëjnë vetes obligim që me dalë për çdoherë me kundëstume me, me tekstet kur'anore. Që shpotohet nga kjo krizë, lezër? Si me dalë për kësaj trazire, kanë dhënë djetarët. Filimisht e beson tekstin që shka apri për jashtë. Gjdo sen që ka të vjenë t'ingryje, gjdo sen që ka të vjenë t'ingryje, që farë dhuë? Këtë që kuptimi e do t'a interpretoj këtë që kuptimin, jo do t'a inter interpretoj tekstin. Abo, pro kur ti nuk e kuptonë diçka nga feja, lezër, ndalë luën dhe shëroj e këtë që kuptimin tanë dhe mësë mund, të mundohem i një herë me të parën herë të agodisim teksti sepse teksti vezer ka arë nga zotë i onë dhe nga a i cili më mire njef e njef qështjen e e, e njerëzimi a dhe dhe sotë e kemi një emër i cili do të shërvejnë në, kët, në këtë kategori se si duhet besimtari të nështrojt Allahu të barek e vëtjara dhe se si a i gjithë përpshin me dëshmin e tina se shëhid dëmarana i cili është dësh i dishëm i të pranishmës datjasmës subhanahu wa taala dhe kjo e bën çorobi mos tingutët në, në raport me Allahun te bareke wa taala emri i Allahut është emri i shahid kaor në Kur'an 18 herë 18 kaor në në Kur'an dhe kemi përmend rregull se ardha në Kur'an e një emrit me një numër më të madh a ka argument edhe vet po sa, sa më shumë që emri është më ma, më i madh Dhe arabët e ka një regje Nuk përsëritet Dichka pos për rëndësi Nuk përsëritet Dichka pos për rëndësi Nuk del diqka për para diqka je Vetëm se kjo është Majë rëndësishme apo? I dojnë në gjuna arabëve të këdimu Vë të këhirë Fjallit kër i regulojnë ato Kanë regula apo? Ka dhe njëherë është majë rëndësishme Në fjallit Apo kështë ka i them neve përshem Krye fjalla dhe kalzusit krye fjala dhe kalzusin. Do njëra ato e ndjeri në kalzusin për para krye fjales. Por Arabin nuk intervenon në këtë levizje, pos se ka diçka do më thanaj. Kjo regu vezër dhe blenet e në Kur'an. Kër Allah o përshemull, e ndjeri kalzusin për para. Qfar? Përshemull, ta kemi të qarta. Përshemull, zotë i unë të bare kjo vëtjala, kuri përmenë veprat e ropve dhe veprat e veta. Në Kur'an e gjemë, Herëtët Allahu të pare kjo e tala Wallahu khabirun bima ta amelun Allahu është i dishëm Holësisht Përket ata që ka ju e bane Venja jet qëto Venja jet tjetër Thot Wallahu bima ta amelune Khabir Allahu ato pun që ka i bane ju i është i dishëm Tanin kur anë lezër Normal nga kur lezëm Kalojmë kësto Si përpatsisht Djetar dhe një Pse një arë nëziri këta për para, e një arë tjetër nëziri këta për para, a ka o këtë të qka, pa tjetër me pas. Për asoj që kanë dhonë, se në Kur'an nuk ndryshohen vendet e lajmeve, pas për një rëndësi. Por shemë, që ta koptojshë? Kër Allahu thot, Allahu e di qka bani ju, dhe thot Allahu për atë qka e bani ju, është i dishën, kuo qëfar e dalimi? Paraprijet më rëndësishmeja. Paraprijet më rëndësishmeja. Kur Allahu don më njoftu rob të vet me emrat e veta e paraprin emrin e vet. E kur do më fol për veprat e njerëzve i paraprin veprat e mvon thot Allahu i di. Domthon çka është më e më rëndësishme vëllazër nxjerrët në, në në pa. A ndoshiko vëllazër. Allahu جل جلالو për shemb me çka e ka bë shart me iman e Zotit جل جلالو me shahadat apo duhet të thonë e shahedu en la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah fjalë e shëdë ka sinonime shumë roba plot ka për shemb ashhadu është edhe a'lamu edhe u xhiro edhe u alnë edhe aqdi jikoj lajmroy njoftoj publikoj ketë konfirmoj janë ashhadu pse ka zhëd ashhadu sepse ka një let ka një makna ka një ursi ekse marë analoza na fjalta allah te bareke ve teala Kur i le gjojna një të paraplir E që nësejnë që kanë mësë mu paraplir kjo Ka pozit ka tjetër për para kësajna Dijë se kjo ka shumë rëndësi Dijë se kjo ka shumë rëndësi Të një lezër, emri zotit të bare kjo vetara e, e shëhit Qëfar do më fanë? Emri Allahu të bare kjo vetara e, e shëhit Argumenton për gjithë dëshmin e zotit Gjithë shka që ka konë në univers Dëshmi do dë më fanë kur ti e shati shka Shedi, që ka thu, unë dëshmoj Se jam ka në filan veni dhe kam pa Apo? E allohu gjela, që ka dëshmoj, dhe zër? Që ka dëshmoj? Në esens, ta një dëtashojmë në, në aspektin gjusor Në aspektin e, e fjallëve të ulema Pasa edhe në aspektin e, e, e dobive Allohu gjela nuk dëshmoj, pra Ta hekmi këtë këtë shkuptim të pare Nuk dëshmoj se dikush e ka nëzirë gjukat Apo nuk dëshmoj se ja ka pru dikush meselët në, në diskutim Jo Kau mundsi për shembull të njoftohesh për një lajm. Ta vjenon një lajm. Dhe ti e ke dëshënë këtë lajmëtarin. Çfarë thu? Ta tamam, takshyrin. Ose i thua, "A ke dëshmitar tjetër?" A e ka padë dikush këtu? Pse? Sepse mundësia kemi rrit, mos me pas pa mirë, a kusht mora këti ja, apo. E Allahu ta jndot diçka këtu? Jo. A do ta shohim se emri Allahu xhëlalu është Shahid. Pse po e përmendim këtë vëllazë? Ço ta kuptoj, se Allahu kur e ka cilscu me diçka vetveten. Ne nuk duhet filozofojnë për zotin tonë të barek e vëtjale. Por që më nëse e mërtin në aspektin e fjallorit. Dëshmitari. Dëshmitari për që ka duhet, vëzir? dëshmitari duhet për vend konfliktit. Kusë është diçka e qartë, dhe e të të të, aja ka në dëshmitar po? Kaldo. E Allahus ka ka me kaldo, do të shumë i me lejnë Allahus të barek e vëtjale. Në aspektin gjusor, dhe zër, emri, shehide, uh, shin, ha, edhe del, ka nd Për një grumbull të manave Një grumbull të manave Të cila të cilën rrëth Qfajë? Rrëth elmi Rrëth dhijës Rrëth shikimit Rrëth pranisë së dhikajë Rrëth pranisë së dhikajë Ka thon e zegjëgji Ka thon e shëhidu el hadhiru Shëhid do më thonë i pranishëm Në gjurë në rabve Shëhid i thonë i pranishëm Pasaj ka thonë I thojnë ditës e kiametit, jo mullë me shhutë, ditë e dëshmuarë, ku e dëshmuarë, se do të vjenë, do të kjetë do e pravishme, do mos do të kjetë e arë. Pas të e ka ndanë djetarët se gjithashtu përdorët emri e shëhid për ata i cilë është i dishëm, pra arabët i thojnë e shëhid e al-alim. Pse i thojnë e shëhid të dishmit, sepse ti për shembul, kure kini problemë edhe do në me e pruni dëshmitar se kjo mesele o qështu ka në zhjetë qatë shka e di të tja e di që këtë mesele po, dëshmo apo a e ke pa, a e ke dëgju e ke le dëgju, e kështu më ra pra i thënë arabët, gjitho senë qka është edishme dhe ka të ka një informacion atina i thënë atina i thënë shëhid gjithashtu kanë thënë djetarët se uh, fjallën shëhid arabët uh, e përdorin edhe për uh, dëshmitar kundër E kjo është ajo që përdorët aspektin njerëzor. Për shembull kur e vet dikand dëshmitar kundër dikujt. Madje edhe fjala tjetër për shembull kur përdoret dëshmitar me një ardhmë si sinonim na shkon surrja e pa, fotografia e pa, se mosu bordoni konflikt diçka. Pra po nje shkuto na ka dëshmitar për këtë punë. A ky dëshmitar se është fajtor? Ek ç'së pra me radh, pra na shkon media tek tek faji, por ç'do të, të shohim se për Allahun Nuk është kjo, nuk është kjo Me anë, thotë Allahu të barek e vëtjala Në surën en nisa Vë gjit nabike ala Ha ulai shëhide Thotë zotë i hon të barek e vëtjala Dhe ty do të cilin me Muhammed Alej Salatu Selam Kunder pabesimtarve dëshmitar Andaj, e, këtu një dobi shtes Edhe pësë shpeshar Uh, njerëzit ankohen se liqërata shkojmë gjatë tas dhe majtas, por pse kjo është karakter i njerëzve të varrt, për shembull, kur kërkon informacion shtesë do të më shtoj këtë rradh, ai nuk është problematike, këtu e shtojmë një dobë. Dheni këtë hadithën e pejgamberis a selam kur i ka thënë Abdullah ibn Saudit, lexojmë Kur'an. Po. Ka thënë Abdullah ibn Saudit, o Allah, lexojmë Kur'an. Abdullah ka thënë, "Ya Rasulullah, më ta lexu, ty të ka zbrit?" Ka thënë, "Po, do më do më do me dhyjbur i dy kujtata." Ktu disa dietar kanë dhënë dobë të mëdha vetë. Pengamberin sëllëm I ka thonë mjaft ma Kër kamrit e që kja jetë Shikonin surën Nisa ajeti 41 Dosh me Quran Mosava po tekst të bia te Surja Nisa Surja 4 ajeti 41 Kër kamri këtua abullajmë një me s'udi Thotë më thapin në nësam Mjaft Mjaft Dhe thotë abullajmë një me s'udi Ja pa është sytë duke lëtua E për që ka kajtë Që ka, ka qajtë Shikonin këtë ajel dhezë Thotë Allahu të bare kjo vëtë Vë gjit nabike, alaha ula, shëhide Ty jo Muhammed Të kemi dëshmitar kundër këtëre E Muhammed e sësëllë në më dhezë për nga karakteri është i but I më shërë shërë Shumë shum i dhemë shumë A dojë Allahu gjile gjelalu e ka bo Divejta di në botë i ka bo khalil Ska të trejtë O është Ibrahimi a.s. Dhe është Muhammed e sallallahu a.s. Dhe sëtë janë shimb dhe nga karakteri janë simboli buci së madhe. A dojë kërka në ardhë përshemull me lekt për me shkatru popullin e lutit, Ibrahimi ka popullin mi, shty në pret, kadal, e kështë nga të gjithë arsye. A dojë këto jam pengamber, të zërë. Këto jam pengamber. E dhe përkatsia e dikuj që si ka të citsit e pengamberi, duhet mundahë. Kërë e shëtë një njëri pa karakter përkatsot e mohamin samë kikuj desë. Ki kujdes se mund të shme krijuse, për shembull. Në njëri o i vras, do thosht ka tha Muhamedi, ka tha Muhamedi. Kujdes se mund të shme menua dhe Muhamedi sa më çshtoaj, nuk vao ashtu. Ës ky që po bërtatë kështu më rad. Ajo këtë tjetër. Shiko dha se kur ka mri te kjo jetë, Allahu çka i thot. Ti o Muhamet kimi dëshmitar kundorat e la. Muhamedi sa ka vë lu më çaj. Disa britëta do kantham se sepse Muhamedi sa selam e paravon, donon kur dalë at dit, a kjo Kënuk ka qenë dëshira Muhammedi së qëllëm Pra është dëshira Zotë i Gjeli Gjeli Dhe Kader dhe Kada Pra Allahu e mërë dëshmitar Për si cilin pabesimtar atë dit Dhe të o Muhammed A i ki kalëgju qëtina? Po Së të kangua, hadës në zjarë Ti tjetëri, a i ki kalëgju qëtina? Po Hadës në zjarë Pra a i ka me qenë dëshmitari për njës me inë zjarë Sa e është argumenti Allahu në to E atër i tha mjaftu Abdullah, mjaftu Unë n bon. A më njështë me para dhe zër, dhe më duhezër, dhe monë, ti mu kanë dëshmitarë, në dikush mu inë zharë. Allah të të ke kalëzuhë po, u kri, e ju të jakon me kalëzuhë. Tanin a mirë me më këta. E Muhammedis e sellëm është aj, aj simboli i rahmetit dhe i mushirës njërzore. Andaj kur vdi që e bu talibaj kante dhe i lutë të ozët a ka mundësi me shpëtua, Allah i zbiti ajete. Pra, Allah u të bare kjo vëtjara, në të regonë në këtë ajet se Muhammedis e më do tjetë shë Di kuinë, ka thon Ibn Sidra, njëri prej detarëve të mëdhtë të gjuhës, se uh, arabët ka thonë: "E shahidu al-alimu alladhi yubayyin ma 'alima shahid, shahid" është ai i cili e sqaron dhe e nxjerr jashtë atçka e di. Shahid është ai i cili e nxjerr jashtë atçka e di. Gjasë zakonisht dëshmia mbahet në gjoksin ati e atij çka ka. Kur ta nxjerrë jashtë doin dëshmojë. Kur'an-i Has doston dëshmo, kjo është ajo që ka sillet në në kuptimin e emrit të Allahut El-Shahid në aspektin, në aspektin xhuse. Sa i përgjigjem Kur'an-it dozë ka 18 har. Ju dimë nëse do saprai, ayetin që s'kem mundësimi përmend të gjitha mosta, mosta xherojm ligjrat. Ato të Allahu tebaraka ve teala sura El-Ma'ida, ayeti 117 do ku'ntu alehim shahiden ma dumtu fihim, falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib aleihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Këtë Allahu të barë kjo vëtër në gjune Isaut Alehi salatu vë selam Ditë në këjametit e meri Isaut Allahu gjillu ala dhe i thët O Isaut, ati i ke than njerëzve Merëm një mu dhe në nënë temë për zota Përreçë Allahut Qaj thët Isaut, Isaut, Alehi salatu vë selam Jo, nuk i kam thënë këta Dhe ki nuk është ësht, uh, Ruga ime Pjesë të fjal fjaliës që këtë Vekuntu Alehim shëhide Kur kam qëllë në gjallë me ta Jumë kanë shëhid qom dit çabobot e kshnumaroh fëllëmma tawaffaytani e kurte mamore shpirtin apo dhe këtu disa vrejë vëzërvë diskutuan apo e keç kuptuan se në Kur'an kur ka ardë e mamore shpirtin sa i brigët Isa alayhi salatu selam nuk tema, Isai, Sallam, blezën, ka tej më yon këto për shkurtimeisht Isa alayhi salatu selam në Kur'an ka ardë ha e ka ngrit Allahu xhinu xhelalu e ka ngrit për kotësisht po kë nuk i vjet që ai nuk vdes apo Allah o jella ka ngriti sa inallahu salatu selam po e sjell prapë në tok, un bashta ditëve të Muhamedit sallallahu alejhi selam e sjell prapë tok dhe vdes. E këtu në kıyamet është pasi ka vdek. Domthon pas dy proceseve që ai ka pasur në tok. Por kur flitet naherat. Andaj kur mbledh kur mbledhni grumbull i xhanave nuk duhet të mungutme me me këç kuptua. Biseda naherat. Pra ai kanë droje et, ma orrin xhall. Jo orrin xhallja apo jo zbritja e pa. Ajë po, është fundi po. Ale kul ka dal para Allahut te bareke وتعالى. So, a derso jot Isa alayhi salatu wasalam si argumenton? Qotoz, kur më ma morë shpirtin, atar çka ndodhi? Kunta antar raqiba alehim. A der ti je dëshmitar për ta? A der ti je dëshmitar për ta? Wa anta ala kulli shay'in shahid. Do ti përzo sa je dëshmitar. Do ti përzo se je je ë dëshmitar. Gjithashtu ka ardhur në surën El-Anam, ajeti 19 i Allahut te barekuhet dhe të lartësuar, këtë ai do ta shpjegojë namelin e Zotit Xhelalul Mo detajisht. Qul, ai y shay'in akbaru shahadatan. Thu ay Muhammad alayhi salatu wassalam. Çka mund të të mundë të më kande dëshmi më e madhe? Kush mund të më dëshmojë në botë dëshmi më të madhe? Dëshmia e Allahut ta kuptonim. Dëshmia që jam më e madhe në botë. Sot mund të një kriminal i mall me çtu shkaku që më shefën një dëshmi. Ka lut një dëshmi djekut në dëshmi, humba regjistra apo eksumera, dhe pështon një njerëri komplekt, ka mundsi që ka qenë vrasës kriminale kështu merat. Apo e dëshmia, pse është trajtuat shumë Kur'an dhe Zot, se duhet hakë të njerëzve që një i ditë me dalën pa. Ti sot e blen në njëri, i blen dy njerëzi, i blen dëshmitë, e vranë dëshmitarin. E kësuon ndonjë ndonin trazira dhe dhe dhe përzirëve të gjallëve të shumtë. E Allahu pse do të un jam shahid A do shikoni llojën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka ndjar disa njerëz që mendonin se kur e nxjerrni një fetva apo një porgjinjje prej rouldhes të dijetarit, në bazë të epshit të tij, mendonin se ka krijuar një ha, një arsye për vetin. Jo. Muhammesa edhe për vetin e vetva. Shikoni. Tha ju vinit e une, tha sam, te unë. Tha Muhammesa, entum tahtasimuna ilay. Ju vinit te unë ai paraqitni problemet e juve. Dhe unë gjykoj bazë asaj çka e dëgjoj. Dhe shiga e la një hapsir E tha nëse njani për juve dëve Vinë direta rokon të Muhammed sam, Jo, unë, jo, unë, e kështu <mogu> më radhë Muhammed e sa në bastë që ka sojtë që ka dëzhonë Ja, ja japë njani Që ka thotë Muhammed i sëselle se E nëse njani që unë ja kam dhënë haken kështë se ati Aje ka, mbasta se shka unë e di Aje ka ditë më mirë me fol Këj tjetër që e ka pasë haken për një mes ka ditë me fol Ka dikush di me mbrojt vetën Kërë s Sara e kohë një interpretime, kalohë në të përpëmas pës shqimjetve, e kohë një interpretima, ja po? E, qka thamonë në sanë? Mirë, po, mëstë haroje, nëse aje dinë vetë vetëi. Se unë e gabim jam të gjiku, e që pe përjasht, unë e pe përjasht mirë, po nësejnë së nuk e di, tha atar le ta dije se me zjarë dhe pagunë, që të allohë në gunës me më qenë te njerzit i mashtrojnë, njerzit mundushmi thonë, me mendusa i jë më i mirë kështu më rad. Por Zoti Onte Barekeu Teala, andaj nxjerr janë fitfavs prej hoxhës prej alimit, ti për shembull e rregullon tamam, këtë kompleta po, edhe ja kallzon për shembull një pjesë të skenarit tën shembull hoxhës dhe duhet ni po ose ni jo. Edhe të marr atë poja, ama e e, e, e kimshej për shembull nga të pas façë. E ka dhu pesë. Edhe hoxha ka dhënë po për ato pesë, në ato pesë nuk janë. E te Allahu s'ka shifa. Gjithë shka është taj, s'ka taj tajrë, tajrëja për nejë dhe Allahu nuru së më vati, Allahu është drita e qijeve dhe Dhe toko, sot Allahu të barë e kjo tajrë në surën el-enam Thuaj o Muhammed, kush është dëshmitari mëj madhe Qa mund tjetë dëshmija mëj madhe Qulillah, thuaj jo Allahu Shehidum, bejni o bejnekum është dëshmitar, mesmeje dhe juve Mesmeje dhe juve Gjitha është të kajrë në surën el-Hajjë Ajeti 7-10, qëtë Allahu të barëkja vëtala Inna Allah e jafësilo bëjnë humë johëmën qiyama Inna Allah e alla kulli shëhid Allahu dëtëndanë mes njerëzve në ditën e qiametit Allahu për gjdo sënën dushmitar Gjithashtu ka arë nësurën sebe Ajeti 4-7, gjithashtu ka arë nësurën El Mujadela Ajeti 6, qëtë qëtë Allahu të barëkja vëtala Ahsahu Allahu nësuh Njerëzit i kanë haru dhe i pra të telë Allahu i ka shkrujtë Me gjithë se nuk i duhet të shkrujt me andaj e vazhdoj a jetin dhe tha Wallahu ala kulli shahin shahin Wallahu përshëtësana dëshmitar Përshëtësana është dëshmitar Gjithashtu ka arë në surën En nisa A jetin 166 Lakin illahu jesh edu bima enzela i lej Wallahu dëshmon për atë që këtë të ka zbit tyje O Muhammed Aleyhi salatu e salam Enzela hu bi ilme Wallahu me ilm të ka zbit këtë Kur'an والملائكه يشهدون ذا ملك يدشمتار س الله قدش ويشفال و كفى بالله شهيدا ميافتن و الله قدشمتار جيتوشتو كارن سوره الاسراء ايته 96 ت الله تبارك وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا فالله تبارك وتعالى ثوي او محمد لازم كوينان قران جيتمون ثوي ر ما ري Kërë të vjenë në Kur'an, gjithmonë, në trajten urdhërore, në vetën e parë, ti, o ti, thuaj, është gjithmonë për Muhammedin s.a.s. Dhe kjo dhe zërë është derejtë e madhe për Muhammedin s.a.s. Se e ka bëhe në dërmjetës me Allahu dhe njërzimit. Pra Allahu që dhe e ka thonë Muhammedin s.a.s. Këtë që ka duhet në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Që apo po di të mëdha. Andaj për këtë arsye bani mohimin e ti mohim të Allahut. Se s'u të kallon kurkush për Allahun. Ma. Dhe vonësinë, njerëzit thonë unë nuk e duam Muhameditin sa selam dhe nuk e marr ligjin e brriti. Apo sikur zi dalin për për njerëzit thonë un jam agnostik. Çka? Unë i besoj Zotit, ama jo pejgamberëve. Domadhon ki pastaj e hëpshin e vetë ban Zot. Se s'ka kush më kallzu më për Zotin e vërtet ç'i sho. Andaj ti e shef se e vërteta për Allahun o jo vetëm te Muhamedit sa selam. Sipse Allah vetë ka autorizuar fol për mua. Tërrët? Jo. Andaj e bani shartë Muhammed sa me pranu, pëse e bani shartë me pranu Se se kam autorizu kërkan me Me folë për mua da, Do më dhe në Koran gjithë mund kërë vjene Thuaj ti është Muhammed Thuaj u Muhammed Mjafton Allahu Dëshmitar me smeje dhe juve Dëshmitar me smeje dhe juve Dhe shikovë dhe zre ka paraprip me smeje dhe juve Pse ka paraprip me smeje dhe juve E përmenën fillë më shirathës E të kdimu dhe të khirë Ma e mbezër duhet besimtari muslimani Më smullodh dhe më smenije Dëmbeli Në kërkimin e mënyrave që shfoljnë Arabot Sepë që ajë pëngamberi unë flet arabisht Pëngamberi unë flet arabisht Në më honë Njërë zë shikove zësot kër martohet Nësa e marë një, një dikant qëka Nuk është E, e gjuës vend Qëka pa munohet Blem fjallora e ta kuptoj Kër tim pun dikun Shkolla atje për për shembull për pas 100 milionë apo 20 milionë pavarësi, edhe për 10000 mund kanë, edhe për 1 milion mund kanë. Çka kanë? Ata i thon tinë as e dgjuan ja, apo? Po, po të kam mësuar. Vetë punoj apo? E para mndodhë zot, şart mes neve. Edhe Allahut më kuptuar gjuhën arabe. Edhe na nuk nuk bo, si po bën thirrje këtu më pas, s'ka mundsi. Mir po duhet mësimtarit mu ndal më shumë të kuptue çish kanë fol atë, sepse Muhamedi s'am ka fol arabisht. Muhamedi s'am ka fol arabisht. Edhe argumenti i jan arabisht. Shum njerëz sikletojnë deri saj po këta duhet njerëz ta morin me komoditetin më më Mjeket. Mjeket, të lehtë. Shikos sot Mjekët. Mjeka dapo nuk i intereson ti për shemb ajë anglishtën, ajë gjermanishten, ajë latinishtën jo. Po ç'i si do këta? A e din ti gjuhën tonë që flasim na? Po. Ha, le zoti fletushka atje. Ato mundu mund kon librat më loja. Ai tho fletushka jona. Ti di diçka për mjekimin apo? Mir po nuk e di bazën. E njëjta gjë që s'do me fen Allahu Xhelalu. Ti mundesh me lezu për fen, me të gjuhë për fen, s'më duam u humbtu, por Muhamedi ka folur arabisht. A ti mund të jesh në blu, libra thonë, po prapësinë na çillon se ai ka fol arabisht. E ti duhesh më edit se çysh çka do të më thon ai me këtë fjalë. Shikoj vezën. Allahu mëfton dëshmitar për mua dhe për juve. Çfarë argumenti ka? Meranciam ti je, ju jo ata. Po ata po rrinë për tyje. Ata, çka arabi vezën nuk e paraprin në një fjalë, para në fjalës vetëm për në iman. Për shembull çka Allah thotë: O Muhammed, mëfton Allahu dëshmitar për mua dhe për juve. Mirë, këta e kohna tjetër Thuaj o Muhammed, Allah o është dëshmitar Mjafton dëshmitar, për juve Dhe për muve I gishra ata janë më të rëndësishën jo, Për muve, se unë jam më të rëndësishën Për Allah i do tijë më të rëndësishën Tijë i vërtejti E jo ata e, Po ata pëse kanë inketejmë Se ata kanë rejtë, kanë me, me mor A qka, qka meriton A nuk ka para prirje Të diçkaje, para diçkaje Me zhjë se realisht arabët Kër flasim, shumë mësit i apim për të parësi para njëjësit. Do më thonë, nësë janë që kënë edhe dhe dhe veta, edhe që kënë edhe nja, që kënë një që së ndet në fjali për para këtënve, po së lësanë shumë më e nëndësishën. Do më thonë, mes juve dhe muve, kështu o fjalija, në sejnës, va këtë anë mes meje dhe juve, mes meje dhe juve. Së unë jam i nëndësishmi, jujni, pale dytë, pale e I për cilë me shikimin e tina Ta një vëzër, do të i përmejdi sa për e fjallë të ulemave Qësh i vijet dëshmitarë për Allahum të bareke Vëtala Thodim në gjeriri, rahim e Allah Shehid për Allahum gjelit gjelaluhu do më than Se aj për në gjdo sen që ka ndodh është i pranishëm Hadër, jeshët, ja alem Këtë ka nërë të shpreje në gjune ulemave Ta një vëzër, qësh i vijet dëshmitarë Qësh i vijet dëshmitarë, A ndaj ditës së Kiametit dëshmojë hadithin e pejgamberisë e sallallahu alejhi dhe sallam se populli i Nuhit alayhisallatu wassalam kur ti vet Allahu u jep lavala popullin e Nuhit a keni pasur pejgamber? Thonë jo. Çfarë Nuhit e? Jo. Atëra Allahu thot, a ki o Nuh dëshmitar? Thot po. Ummetin e Muhamedit, ummeti i tij. Ummeti i Muhamedit është ummeti i tij. Shikoj Allahu ka më rëjt atë dy kush. Apo? Ka me rrejt Dhe para zjarë të vezër si të cëllë i rrejt A dhe shekhu lisa më të jemi Kër kë, debaton me, me, me Sufit, eksumerat Ka debatu një te E qëla quet El Azime, vullneti I, i, i hekur Apo? Ka që një sufi dhe ka thonë kështu Ka thonë në Allahun E adhëroj dhe edu Derin atë nivel Që nëse më shtin zarmu në sidmona Sunë vjen keq Bile knasna Edhe thamë, o zotë Dëshira jo të para dëshires teme Në morë, une edhe pse du me inëgjënetë Une ma shumë e du dëshirën tëane E dëshirën të teme Në morë, une, une i përbaloj zjarit Por hitët të ashuritë Shka e kam për Allah Unë të bare kjo e të ara Shqeqë për samëdemi Kër i banë dëmanë Kjo shume lejta Le të thoi e këta atë ditë Të këtë dënjo fladë Me klimë Në dimë në zetë Të pëj qaj Po amërë shka dojnë e të Adit me edhan këtë vajrë, shmurë, adajtë të të Allahu qira, adit i ulin kokat, imshejlen goja, tutet, e jep nane në vetë, të të të hintin vendem, babën e jep, u djalin e jep, grujen e jep, se të të pështojune, sa të jo zjarë. Apo? Ado e bezer, dëshmitar për Allahu në qëri vjetë, se ajo është i pranishëm. E gjdo senë që ka mbohohet adit, Allahu dëshmat, këta. Unë e kumë për që shumë bajrë, unë e ditë shumë bajrë. Edhe dëshmonë zotë i o në të bareke Vëtëala Edhe dhe të imë në gjeriri se Allahu të bareke është i dëshmidar në kuptimin e praniz dhe dhijësë Gjithë shkaj e qka ndodhë në univers Thotë e lëkhtabiu Thotë e shëhid huë allëdhi la e ghibu anhu shëj Shëhid është për ata i cili nuk ka gajb as nisan Apo përshemull në i besojnë avëzër gajbit Allëdhine ju minunë bil gajbit Në i besojnë avë gajbit Qka gajb? Gajpë në Gjibet, a i dhe një fëtjohë në Gjibet, me, me folë për dika, shka së i franeshën Gajpë do më da shka së shifët, nuk o të këto Këptaviju për me lecu, thotë, shëhidë është taj cili, s'ka gajpë taj A unë i përra më nukë vëzë? Përshimë, tani, i jash gjamije për t'i jo gajpë A o gajpë Jo jash gjamije, pra pasive të e anë gajpë Se ti nuk e di, K ku shë pra pasive të anështë po. E mos, plasim, Osh gajb, Shkoda e më zonbot, gajbi më ma i madh. Domthon, çka ti nuk mundesh me pa. Dhe si e pranimishim aty? O gajb. Allahu s'ka gajb. N na n na në raport me shumë gjëra kena gajb. Madje për ne vallahu gajb se nuk e shohim. Apo a nebe ngamilion sallallahu alejhi wasallam kur foli për ihsanin, çka tha? Me adhuru Allahun siguri e duket pa. Nese s'sh, ai çatë, kjo zgjeb. Se Allahu s'ka përta gajb, për ti ka gajb. Ado ka thot Khabtaviu, është ai i cili por nuk i mungon asnjë send. Okej, okay, vëzhgo universin, da ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu jilwala, ha. Allahu te baraka we taala, marr ditën e qiametit, këtë universit ngrusht. Edhe i Idris. E thot anel malik, un jam mbreti. Un jam mbreti. Una mund të para ndozi, kjo është për ë për parafër, para për para forsim ta madhështia madhështi një, uh, e Zotit te barekeu taala por ndryshe madhështia e Allahut eshte edhe ma e madhe. Pa ka mundsi ti di çka ka kin dor me tikull e Zotit. Apo jo ka mundsi çka ti eshte me me san fizik ti çka e mbyllot, apo nuk ajo me me t'u largu. Megjithse në raport me gjenesa ka mundsi. Sigurisht se ka punuar Allahu u gjeloda per per mizën. Miza me ja u mori juveni pik te ujit apo diçka çka ju peni, kursen e ktheni mu. Dhe shkenca Zotit tash e ka vërtetuar se nëse ti e marr mizën, ç'të Ta merë një pik ujë. Edhe ti e merë mizën, e blokon, e nalë mizën. Mizës kusë një nëzirë më tjata, se e ka tretë. Do më dhënë Allahu Gjellola në së fiton neve, po për Allahu Gjellola s'ka gajtë kurgjot, si hi ka ti kurgjot e bareke, u e tala. Gjithashtu shumë për e djetarve kanë dhënë, emri Allahu Gjellola el-shehit el është el-alim. Dhe ne kemi përmejt një rejku, kujdi kujtodhë, Se djetarë dhe sunetit Dhe ka këta e ka përforcu shumë Shekhe, Klishamu, Tejmija edhe e, Ibn Kaj me Gjozia Se në emrët e Allahut nuk ka sinonime Në emrët e Allahut nuk ka sinonime Qa të më në veze nuk ka sinonime? Por që e mu? En edhe Sahan An njësoj Njësoj a Njërën i Krahin i thot En, njërën i thot Sahan Dikush i thot Tëpsi Dikush i thot uh, Fjallë ndryshme e kështë më ra Por këtë janë të E tani, kërë Allah u gjithaj ka disa emra Janë të afer të njëri me tjetëri Po s'janë sinonime Nga saj ka mujtë me thonë Alim Andaj disa djetarë për që më kam thonë Shehid, Alim, pik bon, Qa kënë afull të Alim o Shehid Mirë po, këta djetarë të se të, të studiojnë Thellë në Allah u të barë kjo të tala Nuk e prandojnë Pra imë në Allah u gjithaj shahid Ka omano shtesa Ka, do më, më thonë një shtesa Mbim në Allah u të barë kjo të tala thot Abdulrahman As-Sa'diu në kuptimin e Enat Allahu Xhelalish Shahid thot ai ti li i përcjell dhe i shë të gjitha xherat i dojon të gjitha zera të imtat dhe të zhurmshme sepse kanë ton të madh wa absara jami'a al-mawjudat daqiqaha wa jaliliha do nuk ka diçka në ekzistencë e vogla apo e madhe veç ajo duke qenë po vetëm sa ajo është duke qenë po ju kujtojtë të emri Allah të rëzak rë furnizusi që kemi thonë atje për emri në Allah të rëzak është dë mos dëshmërish më kanë alim apo, i dishëm po dë mos dëshmërish për më kanë furnizusi, më kanë edhe shikuës për shemër ti mundësh me pas pare edhe mu, ki ku dretë me një mundi kujna po se disi që ati këshie e kini fukara ti mundësh me një mundi po se disi asë fukaraja Apo, eti mundesh me ditë edhe që alfa karaja po zejt sa do të minimuë. Domthoni janë ni grumë dhe si faza që e realizojmë. Për shembull, Allahu jë quro furnizues. Ti përsëllaj, ajm... jëu, se supozo. Furnizues po zejt ku janë kreza. Ka shumë po i smumën. Apo. Apo është furnizues ka mundësi i dhonë e di se ku janë posa ne mrin. Ha sha votë. Andaj zë shahid çdo mfund. Ai i thili, "Kudo që janë krezat, i mrin." E shikota një manon shtesë, do më do një shtesë Do më do një shtesë, do më do një shtesë E di kua, e shë, e do gjonë Por shemi më, ti mund është me e një di kam Mund është me e ditë di kam Edhe i dhuket në regullë, po ta kuptojë vërshqisit Po së kam shka me të bavë A punë ishqishtu, mundë pëllot So njëri dhëtë, kam zore kështë më ratë Po së shkish kam i bavë E Allah u gjenu ala, e din, e shë E ës A dhe dhe dhe Abdruhman e Saadi, gjithë të eksistencët, kushë eksiston, është pranishëm Allahu të bareke vëtala. Pasaj thot, wa ahata ilmu hu bi kulli shejnë. Ilmi, dija Allahu e përfshin zdo sanë. E përfshin zdo, zdo sanë, elëdhi shahideli ibadihi u ala ibadihi bima amilu hu. Dhe Allahu është dëshmitar për ropërit dhe kunder ropëve për veprat e veta. O kush ka bomir, e kush gabon keq, e gjën e Allahu subhanehu ve teala. Kjo do zëro shkurtimisht në kuptimin e e kujna, në kuptimin e emrit të Zotit te bareke ve teala, e shahid. Pjesa e rëndësishme jon, kjo është pjesë teorike apo ja, duhet ta besojmë për Allahu xhilala se është shahid. Sepse garne në Kur'an. E pjesa e lëvizjes, e, e reflektimit, çuhet me reflektuo në karakteristikën e emrit, do ti bërmë ditë sa prej Prej mësime dhe sa di kam përmen djetarët Dhe do ndalmi me lejnë Allahut të bare kjojtara Të qështja e shahadeti Edhe se na kemi folë për këta Shahadeti E cila pjesa ma e rëndësish me fjesë Allahut Subhane ojtara shahadeti Dhe shahadeti nuk o si kur që e benojnë Plot për njerëzve Edhe unë e tham shahadeti A pa kur thire dë nje e zanë ati La, la, la, Allah, Muhammed, Resullat Dhe vazhdo në dvejtën a Nuk o kjo shahadet dhe z shahadatu ilmi shahadatu lwizi shahadatu dushmi shahadatu gjykim shahadet es pum eksumara da të dashur me lein allah te bareke ve taala msimi i parë që duhet ta kemi parasysh është se emri allah u jille wala es shahid duhet me lënë gjurmë te robi në lvizet e tij dhe veprimtaritë tij për allah kur e përmendsa allah është dëshmitar çfar çfarë gjurmë ka kjo duhet me bërë gjurmë në anë të njëri nga gjuna ut me lënë gjurmë nga ajo çka s'i don allah te bareke ve taala Apo, ç'u nevojë njerëz ditysh jam. Uh, ë, kura di se dikush e ka kërcënuar se unë përkët ë uh, dënoi. Apo jo ja në aspektin fatal, as në aspektin ë uh, unitetit, por në aspektin administrativ. Ja pa marrën por shem Mosku. Ço ta kemi më aforsur. Moska mbrojtse për smundjet që ata i flasin. Tani vëllezër, sa opinjon e thot asçi besoj që ka virus bile a më mosko apo thot 20 euro. Domthon, çka i vjiu dhe zë. Se ai me diçë dikush i thot, "Ah, edhe a ke pa po kur e vneon? Kur e di që a mangat?" Noje, sigur që është atë, domthon, do e dinë në mënyrë administrative. Ka qezë gjithmonë se çati eki polic. Ku kujdes. Domthon, ideja njerëzave të quaj, ku është dhe ka njerëz. Se sa mangat që po më shaq dikush, ma i disiplino më. E tani vëzë, çfarë thua por ata i cili Heqë që i këti atina. Nën stop e ki që ty. Nën stop e ki me veti. Wallahu me akum, Wallahu me juve, këdo që tjenit? E si i banë allahut gjina robi? Ba gëmë e tyje. Andë e bërdojbë një abasi ka thanë, subhanë Allah, fëmija hinderë, tu të të robi. Apo? Dhe rëzile banë. Pse e ke ardhe kështu me ladë. Apo? Pse, po njerër fëmija. E allahut qëfë, e ti ti banë gjuna allahut gjinduar. Andë i b ka fol shumë gat. Skemi mundësimi, më bëjnë këta vjon por rezumeja kjo. Si ka mundësimi ba Allahu gjuna dhe dëshmitarë, do të thotë po. Një kamera ti ruhet. E ke vota ne për shembull, plot biduçanë kanë vendosur kamera, çka do ndihuti me 100 mijë shallat atje. Pse? Kamera. Po sigurohet besonte se Zoti e shef. Shum çka ndonë, andaj muslimani çka i duhet kamera ozin. Çka i duhet objekti është nën nënincizim. U le, unë nuk mund të rezona as nënincizim, nuk kanë nënincizim. Unë i besojë atij jo i cili u i pranëshëm, hijën nuk mundesh, nuk mundet menjëherë jote me kuptu sa është i pranëshëm ai, te bare ke vetalla. Jo ai qali pranëshëm para aseti si nuk mundon. Kur të vdesë prapopër i pranëshëm, mon, andaj vetë vetëtar kanë thënë, emri Allahut shahid, duot nuk mundan ai i cili reflekton te robi me çështë të luviz. Andaj, shumë prej ulëmave të vjetër kanë thënë, mos e xhiqos sa është i vogël gjunoja, kështu kujti ti ba. Kështu e kujteti, i ti ba. A dhe tëtë Allahu të barëke Në surën Al-Araf Në surën Al-Araf A jeti 67 Fële nësë elen në lëdhine ursile ileyhin Wële nësë elen në lëmurselin Fële në qësën në alëjhin bë ilmin Wëma kënna ghaibin E kimi përmejnë këtë kujtojnë Në film të surës Kimi folët diçka për regullat të të gjvidit Shumë pa Gëse regullat të gjvidit Shumë pra njëzë i menojt mënyrë teknike Qoje zanën Shtërëngoj e shkronjën, zbut e shkronjën Këto, dhezer, arabët I kanë dit me, i thojnë, selika Selika, qëka do më do në, dhezer, selika? Selika në më në damar t'i punon e ti me arabisht Aje di kur du t'me trash n'i shkronjë Kur du t'me hullu n'i shkronjë Po trashja dhe, dhe hullimi Për shka përdojrë, dhe dhezer? Për mana I kitë të gjvidja mana Kitë të gjvidjë është mana Andoj thaj bubekërës i diku Aribu el-Kur Le zonë alabish Kur'anin, pra dietar kanë dallë zonë me tecvid. E çka tecvid vëza? Tecvid do të, gjvid, të gjvid dhe më dhon çdo shkronjës më dhon hakun. Sa më shumë ti jap hakun, aq më shumë tecvid. Ëmir, pse tecvidi? Sepse ti për shembull, a ke pa për shembull, dallon me leximin e Kur'anit, e zonën e ka kurkun hiç. Çka ka Allahu djela se von ti, dhe njëri për shembull e ka zonën shumë mirë. Nitina jet me leksu, ti ti i thu, ti njënit, o valla, ani lexo për rreth ti. Njoni duamsonalisht vllati, pse? Andaj pejgamberi alayhisallahu selam ka thonë, "Nuk ka peve i çrir, nuk e zbukuron." Se ti të njëjtin materialit u më prezdomo, s'po di, nuk i do ditën më, më prezdu. Njoni i thit dhe zonin i thua, "Tamam, fazën atë kri." Po inshallah e sosmo. Njoni i i thua, "S'gatë Allah e zonin se po po dinë e dhir." Edhe e jap Allahu xhelora. Andaj pejgambersi më ka thonë, "Se Allahu këtë momentit kam i dhënë nga emira e po mira e familjes Davudit, sa ta kam pas zonin e mirë, derisa kur ka knuë, ë nga shpallja e Allahut Daudi a.s. janë u është pëndët nga ajo mirësia dhe kumbimi i miri zanit të Daudi a.s. Ta në shikodhë dhe zërë, kur jenë një zgjati në Kur'an, nëse njëzë shumë i kuptojnë gjërat teknikisht, sahabot i kanë kuptu me shijë, se që tu të me zgadhë, por që imo, u e ma kuna ga i bimë, ha, këka ma nga dhe zërë, që ti me ta Fut në kokë Allahu nuk është joj pranyshëm Shkoni a i rinë Do t'i morim pytje për nga më bërtë Do t'i morim pytje për nga më bërtë Allahu ka mi morë pytje kitë për nga më bërtë A kequnë vend mesajnë Po për drejtësi Dhe do t'i morim pytje Këta të të cilët i kemi dërgu Po pëjtë Pase qka thotë Felene kusën në alejhin bi ilmin Kina mi au këllu këtë njërë që i ka njëtu njërëzit me ilmë Qazan Allah oke 60 vjeçare që ai jetu, 100 vjeçare kush ka jetu këto, çka kjo jeta jote. Shikoni tani çka ka thënë Allahu te bareke ve teala. Wa ma kunna ghaibin. Ana nuk kena kon jo te pranishëm. Shkolla ze njerit ku jeton ku lviz dinamikën, ralli shkon me jasë Zotiat e po është i pranishëm apo? Ai i pranishëm. Ai i pranishëm. A do të isha junacor kur çifsi ec? Sa do mbashtru Allahu xhellahu ala. Apo, do në tokë Allahot, me gjunat Allahot Allahot gjithë mund të qetë një penges atje Apo, i van Allah u gjunat Por qemull, këni pa dhe zë kur ishtojnë gjunat E shëronën gjunat me gjunat E shëronën gjunat me gjunat Që që shëronën gjunat me gjunat? Por qemull E dhe zhënë një muzikë Pasaj dukë një tjetër për me mbajt Kër të kriot mërzia pikësajna E pi një gotë, e pi dy të për me hek Për me hek mërzia Apo, Zoti on te barrek o Allah çfarë thot? Wa ma kunna ghaibin. Ne nuk jena, nuk jena jot pranëshëm. E na do të po në stop çka jeto botë? E na do po në stop çka jeto botë? Kë çfarë do të më lëndë te ropin dhe ze? Se ti nuk mundesh me kriju ni plan, veç se ta ta marrën e pijunoit, mos tani e ndrejti. Po ti, ti ke plan, ti di çfarë do të bë. Andaj sa njëri ka don veç pak kamot ta marrëto e diunë mos tani e ndrejti. Hajde atje. Hajde dil. Se andaj Kur jehudit thon, shikoni, shtullën nuk shkojnë më marr peshkë. Jo ja, hashin. Jo ja, jo. Ja. Po na jumona e nën arrijtin dillën e morën. Kuin e tja vogta. Allahu yellahu ala, e Allahu yellahu tha, feja'alnahum qiradatan khalazir. I shëndruam në Maimuna dhe Derra. Ku di vone ora? Kur andai selefi u kanë thut shumë, zebrezat e vallu kanë thut shumë, kaptina e hileve. Andaj danë plot pifet favor, kamë shikuar. Kur ka orë një ani, pyetje te muftia. O oh, shushu kështu. Ja ka dhan javën, ka thon hile tydi. Domo, un po taje javën çhedi. Asi ti çe bën hile tydi, zë me zotin tan merovesh. Domo ti doni arë bani pyetje, dë tin tapan hile. Qase di kur kush përveç Allahu te bareke vetala, çka thot Allahu xjelluala, nuk kemi mungu kur. Ha shallahu kembe. I madh është Allahu subhanahu wa taala. Thot al-asbahani duke e treguar kët pik shumë të hollë të çështjes e pranisë Allahu te bareke vetala, thot, është obligim për çdo Njeri të levrizë Dhe dëshiron me bo një pun Qofte marë, qofte vogël Një kife vakfete Në të nalet, në të nalë Nalu pak, në stacion Rinda dukuli hi fi Gjdo punu, qka do më do në nalë pak Qka do të me bo? Fe ja'lem enë Allahe shahidun aleji Fe ju hasi bu nefse Dije se qka do që i të bo plan I të pa e vogël e marë Nalu pak, vesh nalu që këtë që këtë panë, që këtë e bëjtë, lëvizit që këtë domi bëjtë, atë të pa Allah. Logarit e vetëm, se të merë logaria, është të këtë pa. Fe in këna dukhulluhu fihi lilla, si tjetë që është për hirtë Allahut, dhe Allahut e donat vejpër, dhe është razir ma dhe vetëpër, hinë. Va illa radda nefsehu, anit dukhulli fihi. Nëse nuk është në rezallatë Allahut gjellilë gjellaluhu, n andaj disa prej sahabeve kur kan sahabe i kanë lavduru sahabët e mëdhij si Abu Bakr as-Siddiqun, Umar Khattabin, Uthman ibn Affanin dhe kanë diskutuar për shembull çështja u kan kalu juve këta njerëz kanë marrë shumë shpjegimeve se Abu Bakri nuk ka falje të namazit që ngrit Allah. Ashtu der Kur'an, ashtu der ajoun çato. Madje kanë arsadat nuk kanë qenë shumë adhuruës kuptimin e jashtëm, po kanë pas wakafet, kanë no, kanë pas tnalmë. Shumë më në gjata. Që këtë vepër, omeri a më nuk gjatë Andaj, Abdullah i më një omeri, djali vetë, thotë Kër e kemi la gjenazën e babës tem Apo kër e kemi varoz babën tem Kër e kemi varoz babën tem Kemi ponë trupin e ti të goditura Kemi ponë në trupin e ti të goditura Pse e ka goditve zërë, aj vetë Sëpse, a, a është e miqë, a nuk e miqë A e miqë, andaj, a, asa nërbësë që të tha Nuk i del frima Ha, besim tarik, nuk i del Në frim vetëm Unë së dashë ma mirë Duk e shpegu fjernë Allahu të barëke wa ta'la Fela uqësimu bin nefsi Lëwama Unë betonën shpirtin Qërtuës Shka ma në shpirtin qërtuës Munafika të kanë rafsh Këmë mihënë apë Allah Po qëshë dashë të së ka ma mirë Ka ma mirë Ma të ndoshë ta kjo në qëtë këtë shkajtë të minuti Andë e artë njerit të hudhejfja Shoki pengamë berit sallallahu aleyhi sallam Dhe i tha o hudhejfe Aqshë an Tha, o, oh, hudhejfe Nga se hudhejke ka qenë njeri ju cili ka njohët në përqenja Munafika Nga se ka paset listë të munafikave Tha, po tutna se jam munafik Po tutna se jam munafik Shikove zër, psikolog Nëse me preventiva Mi qutë sa havet e pingamerit Ale i salat e selan Qfar i tha, idhëm felest të minhu Shkoka se si e pëtine E tha, kadal, po psh, ku përdi që si jam pëtëre Tha se munafik i stutët çogoj fark kandari nuk mundet ni munafik mutut munda çka donon mutut ose janë dera xej nivele mutut do më vën kur ti e bën një punë mos më ia dhan timin e ardhulën mëra kjo punë ku ku kum gavu be ona do të thosh kështu do na s'e do ke shpreh me fjalë po ku kum gavu valla damak shkoha valla po tutu saubat janë tu Në çada dy bra e mirë po jasht i fal namaz, po është për Allahun. E bën një vepër po është për Allahun Gjallë. A ka bë qabul Allahu tebaraka ve teala. Elohi Allahu inshallah ti bën veprat tona qabul. Andaj prej e, pikave të falove se është kjo pikë që duhet ta kemi paraqysh se Zoti Ontebaraka ve Teala është dëshmitar, do dë është i pranueshëm, do është i dishëm dhe ç, andaj duhet besëtari të mundohet ta frenon. Ta frenon vetveten e tij dhe mos jetë syyni Allahut, syyni më pa paçmuar. Pa I rum mi syymin ve E nuk i rumi syve të, të, syve të zotit të bareke Vëtëala Gjithashtu, ka ard nga e, ulemat Prej shumë prej mësime Në ka në kam barua Në do përmejnë me të qështën e E dëshmi se Allahu të bareke vëtëala Se në ka përmejnë Allahu të bareke vëtëala Në surën Ali Imran Ali Imran, surja e tret, ajeti të të të mëdhjet Tëtë Allahu gjeni gjenaluhu Shehid Allahu Dëshmon Allahu Ennehu la ilaha illa hua Se Allahu është i vetë Mëja i cili më riton, Tajet Zoti i adhuruar. Wal malaikatu wa ulul ilm. -il Malaicatë dëshmojnë dhe dietarët dëshmojnë. Qa im billtis. Punon me drejtësi Allahu xhelalu ala apo punon me drejtësi dietarët së dëshmojnë. La ilaha illa huwa nuka zotë meriton adhurimin përveç Allahut el azizul hakim. I fortë edhe i urtë. Ktu kanë dietarët e ka porënë Allahu dëshminë e vet. Dhe nga kjo dëshmi e ka bë parzmë hin Islamin me shahadat. Me thonë ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammedan rasulullah. Për kët fjalë është kriju gjithçka që ekziston. Çka është në ditunja është kriju për kët fjalë. Që njerëz më njohë Zotin e tyre, te barekehu teala. Dietorët do të kan folë janë gati për për kët meselë do të do ta shkurtoj me leynallahu tebarekehu teala. I mban qaim el juzietot. Kush e ku menditon kët ajet? Dhe kupton realitetin e kët ajet? Do të kuptonë qëka ka besu Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Cilaj të në argumentet logike Apo racionale Të të vërtetë të se Allahu është zotë dhe smullë të ndryshe E se neve kime përmejnë vëzër se Kuran i bjenë argumentet logike Se Allahu është i vetëmi që më rritë të në dhurim Doma, na kur kënë adhanë, Allahu është një zotë Shumë për njëzë dhe zërë Këtu du të ateksoj vitë madhe, trash Shumë për njëzë me mendojtë se në Shaka në alpinin i babë musliman, e ka pasur ai babë musliman. Edhe na shkol. Porim çtu? Muslimani vjen në koçë është musliman. Jo. Ja. Muslimani i beson tek tekstet e çka kanë në Kur'an dhe hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe nesë do jo që nuk do më dhënë se çdo busimtar është i përgadit kështu. Po në esenc dietarët, njerëzit e din, ata nëse i thon po aj supozon se kishe lind diku tjetër ai shekon këtu. A mundësh dom? Isht tani dom. Andaj Sheikh Ulislam al-Taymi yavezer ka shkruaj një libër, ka shkruaj një libër. Një nga ajkat e librave të tij, të cilat quhet eh Muwafaqatu al-Ma'qul bil-Manqul, apo daru al-ta'arud bayna 'aqli wal-naql, shmongë e përplasjes mes logjikës dhe dhe shpalljes. Çka ka botu atë në këtë libër? Shikoni, çka do të thonë transpandenc? Andaj sonjëre kolegjukët libër dhe ka thonë këto muslimanë Nuk ka ndjeshmë në onanë. A dishë ka bën ke librin profesor? Ka supozu ke mund cit kundër kontr, Kur'anit. A dishë që kjo, andaj shumë i detar kur ka ndjeshmë ke librin ka thonë. Inshallah, s'kam takaton bërtat. Dhe më thonë, ti më doju krej, çka kanë thonë njerëzit për shemb. Çdo njëri, çdo pa besim të thashë ka thonë, pse s'beson ti për shkak kësaj? Ti pse s'beson për shkak kësaj? Për shkak kësaj. I kam lëdh kejt me riva. Dhe ka ndonjëri thotë ç'është ai dope jo shtoj. Po supozo do që të na hash ku meja. Edhem faliu ka dallon këtë përgjigje. Përgjigje fardhësha. Kur ana ora, tadif, logjik, me meja. Edhem ju, ju ka pa me meja qallon çaj, a kthemi te meja. Prap me meja qallon zvel dyshë, prap i besoj Kur'anit. Të zotqat i marr. Andaj thotë i banka i me Xhuzi për këtë libër, thotë nuk ka shkrujtë ngjashme. Sepse vëzë njëri për nga natyra çka ban, çka ban njeri. Nëse diti proshemë se ni argument apo gjys argumenti ani mund hasminta diçka më. Jam shoh edhe to. Apo e ibn dhemi ja rahme olla pseu wa kët gjigant i mal, që kodrë diës se s'mshaftë kurrë. Okej. Okay. Prandaj, i nxjer de kit pahajli dish këto na kit komplet. Kjo nuk i vja kit me diskutu si çallësh. Të ja oni vetë që kanë temën epidemia dhe thotë që e unë, ojo. Jo, është shumë i sajes nuk e kuptoi edhe zëri epidemia. Madje në xuhën e huaj nuk ka mundësi më e kuptuar nga se është është grumbulli tërëmeve kësaj herë. Po çka argumenton kjo? Kjo argumenton Zezë. Se njeri kur thot është hedu Dëshmoj La ilahe illallah Jo pëse më kanë thamë baba Aspse e kam gjithë qëshnijën Aspse e kam qëllu unë nga gjamiës jo. Se e bugjeh lukon meke E sa njeri kërshie e ki kur zhjenë gjami Abo pëse a i zhjenë Dëshmijë e Dëshmita, dëshmija, besintarë Dëshmijë e bindjes Ska ndryshë Krejt apcion e ndryshë janë botel Ves kjo haq Kjo i thtojnë huggjetën, akllije a, Argument logik E tani vëzer, kur Zoti on te barë këta ka dëshmuar për vetveten e tij se o Zot. Çish ka dëshmuar? Ibn Qayyim u zië thonë, "Majestesi i Zotit ka pasë drejt." Ha? Ka pasë drejt. Bëndoni edhe pik. Kur jon Zot, ka shumë më shumë të kriju, ka shumë më të tavë gojem shejt që ka vol lopos apo. Po kit këto ta kote kur ti ka thon, çe ka dosh, ka dosh me ndërua. Atëra Allahu xhelalu veala nga mshira e ti, ka thon shiko, unë mujm mos të argumentu ti. Apo, mëjë mështë më të argumëntu. Proveze, shka dohë nënë mënë mështë më argumëntu? Ka mëjtë zotë i ongjëlluala me që u fletushë. Shkurë. Bindu në i Allah, pikë, kushtë i bindu në dinzjarë, edhe më shëjtë. Edhe proboj e ti. Dhe në akhirat, mështë anë e shërë. Apo, mirë pa Allah nuk ka bokshtu. Ka pru për i argumëntëve të hatashme krete logjike apo a dhe Allahu tash qyristinë, qyrë në vetë, qyrë në ujë, qyrë në dill, qyrë në anon, qyrë në cije. Qyni, shaka kriju Allahu te barekehu te ala, hadha khalqullahu, që krijimi Allahu te barekehu te ala. Fa aruni ma khalaqa alladhina min duni. Allah ibn Qayyim ju ziç farh. Nuk ka çudi e madhe kur na parëmë te El Vedud, shikoni këtu, kthene te argumente. Te emri Allahut so i dashur. Nuk ka çudi ti me dashat, as i pasur, pavaru. po i pavarur. Poi poso di me dosht, që meselen Më njanin fukara i lakmohët pasanikin Kënë regullat Po pasanik një miliarder një lakmohët i kujna A i vetë se e do Ska interes për atina A ndoj shika Allah hujqin e gjelelu Kër i sielë argumentet në Kur'an Njeri me që më qërthot Pse e kam bush me gjithë të argumente A do me më deviju, a do me më udzu Njani cilë dhe të dvënon Në gjdo, gjdo rrugë, gjdo lakest Shenjë Kini pa shenjët e rrugës Shenjët e rrugës Andoj, Shënjat rrugës Se shumë për njëzve Ju venë me vjellë për ati Allah e më shërofë dhe pranohët Në mesin e muslimanve Pse e të tjeloj shënjat në rrugë Shënjat në rrugë Sëpse e dhe dhe njeri pa shënja hupë A, a ju këra më uvëthua I Ballahi, shenj hub, të shku dikun lartë Ba Allah i në shënjë me hupë Mi të shtu bo kilometra këtë, këtë, këtë e këtë E dhe thu, vesh me një venë pa ta laku gabim Aha, vesh me një venë këtë laku gab Është anë mënyrë punëjrat më shkollëza, pa shenjë. Inici bëni savadonë, vaj shkoj, ashoj as di atar as Kur'an. Unë vaj shkoj, ku i du shkoja? Shkoj me kërkon pas me plas me kthie kokën. Andaj shenjat në rrugë, ku titat janë shenjat në rrugë. Wa alamati ta Allahu te barekehu te taala. Ne kemi nu alame te. E cila janë këto alame te? Ti kanë studiuën Kur'an dietar nga nga Kur'ani Allahu te barekehu te taala. Shkurtimisht dhëzë te fjala Allahu te barekehu te taala, ashhedallahu fadban qayyimal jawziya, ky ayat dëshmon për Katër deregje të dëshmi Sa Allah u të barek e vëtale Katër deregje, katër nivele të, E cila i përfshim dëshmi A Allahut se aj është I vetëmi zotë që meriton Të adhërojën E para Ilmun vë ma'rifë Ilmun vë ma'rifë Dije dhe njohje Dije për Allahu, njohje për robin Allahu e dinë Sa aj është zotë I vetëmi që meriton të adhërojën Andoj shikovezër djetarë kërë kam përmend të fjallë Allahu të barek e vëtjala në që është në fir aunë Faraoni që ka thonë? Ha? Ka do është mi thonë njëzisë, unë jam zota, po? Shikovezër kër njeri Allahu Allah gjitha kër i transportan fjallë dhe tjeri transportan harf, harf, që që i ka më thonë? Ka thonë ma alimtu uh, min ilahin gajdi Ka thonë nënë Faraoni ju ka të rritu njëzve ka thonë une nuk e di se ju këni zot tjet çka <tom> argumenton kjo, ka argumenton për djehën. Kur ti thon nuk e di sa dikush për jashtë, njëri thotë që unë jam. Mund ti nuk mundesh, e zot di çka thot, unë e di edhe s'ka ndryshje. Pra, ë, domod, adatëior kanë thën, për me shembull, merr për më e kuptua këtë vëzhgim. Te çështja e hadithit. Për më u çarçuaj çka domoan kur njëri thotë unë e di, njëri thotë unë s'e di çfarë ndryshje. Ku dallon? Për shembull, te çështja e hadithit. Thotni hoxh, por folni për kën e vjetër. Thot, une nuk e di se qëta e ka thonë pëngamberi sëllë Allah e sëllë Kanë thonë djetarë kështu Këti mirët fjala deri Deri më zdalët dikush tjetër që e ka dëgju Që thot, une e këmë dëgju pëngamberi sëllë Da më thonë Mere kështu Dio gjallarë janë të diskutu një hadith Një hadith pëngamberi sëllë A e ka thonë a së ka thonë Kjo qështë e hadith Por që e mu, njani thot Une nuk e di se që kjo fjale p Tudi ti pesush, më kusho. Edhe njëri thotë, kjo është fjala e pejgamberit sa selam. Dietor s'as thjer kur thoin, "Çelët më amul fjalën." "Çelëm më amul fjalën." Por njëri thotë, "Ç'kjo nuk ka rëvati pejgamberit?" Ki thotë, "O rëvati pejgamberit." Dietor, "Jan po i tu, s'ka pa vet." Se ç'ki, ç'ka thot, nëse këto janë barabar, hoqhallart besushën. Me një radhë kan thonë, "Nuk ka polemik se ç'ki s'ka thot. Unë e di e pranoj fjalën." Sa as ka thotun nuk e di, tamam ti rruajë varrëtit ama qe vado në idie unë e kam dëgjuar pe nga beu sallallahu alaihi wasallam ana burrë që e vetë ç'i njerëzit e burrërin o e burrë apo ku e gërmo me këta ditë dit, unë se di e tash thonë ndajamorra ç'i di ç'i ka thonë se dija kthi ç'ka e di andaj andaj për shembull njëri prej pritëra do ltha tha ka sahabë ç'ka thon i ka thonë e burrëres unë se di ç'ka di po ditarët kanë diskutuar pa se mulej tekët mesela E dhe pasi të leje dhe gjalli jote, nipët e tu ka, I kanë diskutu djetar këtë kur Që kanë tonë, e burera ju ka thonë njërëz O ju njërëz, unë e ku më dëgjupe nga mirin se sellem Ty se ki dëgju, cëli ka përparsi A shë e ka dëgju bon, Vërtetimi me il Ka përparsi para vërtetimit me Me e, pa, pa, pa il E dyta dhe zër, është dëshmija me Të shprejdo Pro ti e shprej dëshmin, apo nuk e shprej Ka mundë si dikush e thot dëshmin E dik A e ka kallzu Allahu xhëllat dëshminave? Po. Allahu te bareke ve te alla ka dësh, ka eh shpalos dëshminave, madhyu ka thon pejgamberi, po e fshehet. Apo kush e fsheh e mallkon Allahu xhëlalallahu. Ju gjorn mundi xhëllat dëshmia, dëshmia për Allahun te bareke ve te alla. E treta është me a çertsua të gjithëve dëshminë zotit te bareke ve te alla. Po mi mrrisi qeli dëshmia e Allahut te bareke ve te alla. Dhe e katërta është më obligo me, me përmbajtjen e kësaj dëshmie. Për shembull kur thot Allahu ju jeloa, Allahu dëshmon se vetë ai është Zoti që meriton adhurimin. Çka i bë kjo? Ai e di e ka shpreh, ka thon, i ka lëmë rrugët dhe i ka obliguar me përmbajtjen e kësaj. Çka i bë kjo? Se ti zgudzon me dalmë opikës dëshmirë. Se Allahu te barek thot nuk ekziston Zot përveç meje. Dëshmia më e madhe. Apo e ka shprej, ka silë argumente, bejen, ka silë argumente, dhe ka obligu vesh me këta. A dhe tha Allahu të barëk e vëtala, vë qadha rabbuke e la ta abudu, illa ija. Allahu ka morë lishë prerë, që mës të dhurohet asëgush përveçatina. Anda i thotë sheikhul islam vëtë imi, rahimahullah, në fjallën Allahu të barëk e vëtala, walau kana fihima alihetun illa Allah, si këtë kish pas në qiej dhe tokë, Zota tjerë përveç Allahut Lefe se dhe të ishin prish ato Dhe kemi përmenë kondim pësi ishin prish Se di zota, supozoj di zota Ato se nëzistojnë me zë Pa Allah vedi ka prusht Sikur kësh nëzistu, disa zota Njani do me kryu që këtë got Qetri të të mëzdu me kryu Qëllë a kryu? Qëllë i mundet me bërë? Tu dit janë me kudret, me fuqi, me mundësi A kryotë gotë as kryotë? Ah, Allah do të lafasata. E jë e jëm prish gjithçka. Smund, smund ekziston në në ekzistencë. Pse? Sepse normal për shemb, kjo ndodhet te mes e njerëzve. Njëri thot leçë këtu. Dhe njëri thot jo, jave se kove në këtë këtu. Kto ko? Vetëm me ka duzu nuk kam dëshirë tjetër. Apo, dhe kjo vëzhonish nistik njerit. Allahi ka krijuar njerin me instinkte të cilat ata kuptojnë pasaj edhe çajit e Zotit te bara koha e ta. E Allahu thot, a nuk peshivni sa ni Zot? Sepse në Në, në momentin e zinxhirit ne krijimeve s'ka rezistencë. Çdo më skuq rezistencë. Skandal mi thon dikush Allahut, kur e ka kriju diçka prit, e valli më. Sfondun e kriju kjo. Jo. A dhe Allahu i jela çfarë thot? Sikur të kish pas dikush tjetër përveç Allahut, ishin shkatruar. Çfarë janë shkatruar ato? Allahu kur e ka vendosur me kriju mua e tyje, sikur të kish pas zot tjetër, kishë ndërvenuar. Jo. E Allahu çka thot? Cila dëshirë u realizua? vish, ajo është kaq është ja. E Zoti te bare qojutaala. Allah ta ta kupton vezë, dëshmia Allahu te bare qojutaala është sa ai dëshmon për veten e tij se është Zot. E ka shprehtë, e ka shpreh me lasht dhe dietara. E kanë çartçuar, kanë provuar argumente, argumente të natyrës, argumente të ë logjikës, argumente të cilat ç'kim mund si mëohu diellin hanën, qiellin mbi krye. Nuk andaj a ka thon dikush unë jam Zoti qiellit? S'ka kurkush. Apo nuk ka dikush që ka thon un jam zoti qiellit. Mës shumë diçka është thon kanë thon Nil. Faraoni ka thon Nil jo jemi. Nil është jemi. Bilet o tutmë don e kam krijuar. Ë dinjë zot se ke kriju ti ta. Ë e, e kena gjet në Maroka. Dhe e fundi i vëzorit i ka obliguar njerëzit me përmbajtjen e kësaj dëshmie. Kjo vëzerë shkurtimisht rreth emrit Allahu te bareke tualla kanë përmendjetar shumë nga se në Kur'an ky emër ka ardhur xheragat edhe premisen se sa du ti e që me parasysh dhe me këtë e thepndojna është se lejohet, lejohet që njeriu të thuhet shahid. Pejgamberi sa sallam në Kur'an është thut shahid, umeti Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është thut shuhada li takunu shuhada ala nnas. Pra ideja e kësaj meselesë është që lejohet emri i Allahut apo shahid me u pa iqlot, me u dhana njeriu çuçi takon njeriu. Dosa për Allah, për për Allahu, për Allahu shdryshë, për është ndryshe, për njeriu është ndryshe. Dhe në Kur'an përdorhet shumë shehid për kanë. Por ata i cili vdes në rrugt të Allahut, te bareke, uet Allah ka përmendë ato shumë për imanove, pse pse e ka zgjedhur Allahu xhille xhelalu, që ti quhen ata që vdesin në rrugt të Zotit xhille xhelalu, shahida. Shahida. Për çka? Se te këta është ngrit nivel i lartë i i dëshmisë se Allahu te bareke uet Allah, sactë e ka pa po ahiretin sigur çaja dhunjoja. E njerzit kanë që do rrihej. Është i dhënë ecë përpara. Un ai sigur e shaharë atin. Sigur rrezikon për gjithë, megjithëse lëvërditë veta sepse e shef Allahun te bareke we taala dha ata çka ja ka premtuar prej prej te mirave na elushmi Allahun te bareke we taala qe zoti onjele xhelalu na mundson me besu na emanet Allahut te bareke we taala ashtu si çka zvit Allahu ne librin e tina elushmi zotin ton te bareke we taala qe zoti onjele xhelalu timbur zemra tona devochmri ti druhem me zotin ton te bareke we taala ne gjitha veprat tona elushmi Allahun te bareke we taala qe Allahu na mundson me mri buaj ne ramazan pasi çemi ne pra elushmi Allahun te bareke we taala qe zoti onjele xhelalu na ston ambicjen por ta msufein Allahut subhanahu we taala por ta msua hadithin e مبرتون عليه الصلاه والسلام عليه وصيه ذات الجلاله ان شاء الله المسلمان كل شاء الله وتدهمان ظالمات فساجيت الله انبرت دي شط الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين